Via satellit. Radio med Vrindski. Direkte fra havnen i Skagen. Danmarks Radio præsenterer stolt. De sprøde heste. Anders Lund massen, Signe Lindpest, og Anders Breinhold er... De sprøde heste. Og goddag og velkommen til De sprøde heste. Som sagt fra Skagen. Vi sender fra Skagen hele denne uge. Men det vigtigste er alt netop nu, i disse minutter, oldie. siden 8.40, altså siden 8.40 i morges. Det, det er nu uh, 29 minutter og 54 sekunder siden, har Danmarks Radio, det er et kanal nummer et, det er et, vort flagskib, sendt intet ringere end, live, verdens største, verdens største tv-begivenhed, tv-historiens største tv-begivenhed. Signe Linkvist hvor er du netop nu? Ja, jeg står netop nu! Live her fra praghuset på Skagenhavn, ja. og jeg står foran et tv, nej, nej. og altså i det her tv, der ser vi nu den her kæmpe mediebegivenhed udspille sig. Og det der sker, det er altså, at Kongehusets skib, som jeg tror jeg hedder Dannebro, ankommer til Aarhus Havn, nej, nej. og jeg kan fortælle, at der er i hvert fald 15... Øh, skibe, sådan nogle løstsejlere, som ja. som ligesom følger båden ind. Og så er der Natasha Krone. Og skal jo høre, er vand i havnen. Ja, der er vand i havnen. Der er, er vand i havnen, får øh, vi nu er vide. regner og Natasha Krone sender så live fra havnen. Må jeg spørge? når ja, nu spørger du ind til. Siden 8.40... Hvad er det vi har kunne se? Hvad er det? Hvad er vi kunne Hvad altså, er det vi går Altså verdens historiens største TV begivenhed. Hvad, hvad er det? der ved, hvad der Hvad der Ja, vi har kunne se at uh, Natasha Krone har haft Torkill Simonsen i studiet. Ehm. Nej, borgmester. Ja, jeg, jeg og og man ud til, at man enten havde fået en piercing i øjenbrynene eller også at han havde været op i et slås, for det så ud han blevet syet i øjenbrynene. Der kan og... jeg fortælle som uh, borgmesterekspert i uh, dette kongelige panel, at det der skidt det er Torkill Simonsen har et uh, større sommerhus i i Østlige del af Aarhus. og der har han været på havearbejde i weekend, og det er simpelthen derfor Torkill ser ud som han gør. Jeg ved det bare. Nå, men, men, har mere? Ja, så kan jeg sige, at der har været øh, altså, to nye rapporter. Allerede nu har man set, Danmarks Radio har valgt ikke at sende Linje Barn Danielsen og øh, hvad Mette, Mette, Mette, Mette Utenen, Nå. men nogle nye rapporter. En ung øh, pige, blondine, sød pige, og så nu en, øh, en, øh, en mørklød fyr, som jeg tror har noget at gøre med det politiske Island, at vi gerne vil have hele Danmark med til den her mediebegivenhed. Og han står altså nu, ja. øh, en iransk fyr, tror jeg han er, og sender altså, live fra den gamle by i Aarhus, Op. hvor altså kronprinsen og mave, kommer og men er det sådan, og hvad har vi, haft, hvad har vi gået glip af? Der har der været et interview med en blomsterdekoratør. Ja, for jeg skulle til at spørge. Ja. Der er jo altid blomster med en kongelig begivenhed. Ja. Ja. Og hvad, hvad snakkede de med? Hvad var det for nogle ja. fantastiske spørgsmål, som, fortæl, fortæl, som vores fortæl. kollegaer på TV-avisen har valgt at stille? Ja, TV-avisen, Danmarks bedste TV-avis. Ja, det var Jette, Jeppe Nybro, ham der den unge oh, fyr er med de smarte briller. Ja. Og det var en cirka en -Skole. 3x3 meter stor buskbom med en kongekrone i. Og hvor der så var lavet øh, Frederik og Mauis monogram. I ja. noget form for rødt ja. kryssantemum, tror jeg Stop det var. lige her. Det er mange, der sidder og venter på. Det er mange, sidder og tænker på, det er øh, hat-aspektet. Ja. Det er svært at sige endnu, om Mary har hat på, eller hun ikke har. Jeg har set skibet komme sejlende ind, øh, men altså, det er regner jo. Så ja. hvis jeg nu var henne, og ja. angsten for at få flat hår, ja. så vil jeg som en, øh, en pige til en anden pige sige, at jeg vil nok vælge i dag at tage en hat på. Men er det ikke også rigtigt, hvis vi ser, at du i den ene hånd har en mikrofon, så den anden hånd har du så ikke en fjernbetjening, er det ikke korrekt? Jo, det er fuldstændig korrekt. Ja, det er så altså korrekt, at hvis du øh, trykker den fjernbetjening og, og slukker på fjernsynet, så kan du fortælle os, hvad sker der så, hvis man slukker fjernsynet? Ja, så er jeg så slukket nu. Og så er skærmen sort, ikke? Ja, så, jo, og så sker der faktisk ikke altså meget andet end har enormt hyggeligt skær. Okay, godt. Så vil vi sige uh, velkommen til De Sprøde Heste. Det her, det var Loft og nummer der hedder City of Dreams. Anders, du. Øh, det er jo Kim Larsen, man har brugt. Ja, man har brugt det, der hedder et riff. Er det ikke det, tror jeg, den korrekte? Jo, øh, øh, jo. Og, og jeg havde jo lejlighed til at være øh, med min øh, nære ven Kim Larsen i ja. byen i Svendborg sidste uge, og der kunne han jo så sige, at han ikke har hørt nummeret. Men historien går jo ellers på fra pladselskabets side. at det er det første nummer ki øh, at Kim Larsen nogen har givet lov til at blive brugt? Han, det var også rigtigt. De, de ringede og spurgte han, og det var i orden. Men han har ikke der, hørt det Han nye. har bare ikke hørt det noget. Men hvordan kan han sige det i orden, når han ikke har hørt det? Nå, men han sagde noget om, det var rare unge mennesker, der ringer. Så er der ingen grund til at sige nej. Nå, hvad, det, er, det, er, det er en god måde ja, at komme igennem på. Ja, og det har også ført ham langt. Og der er også en mand her, der vil komme langt, som siger, at vi er nogle narhoveder. Anders. Lars er, Thomsen. Lars Thomsen. Ja, han er så irriteret over at høre med, at han er begyndt at skrue væk, fordi at, øh, at det er plat. Men øh, han er begyndt at skrue væk, med de er 12, så han kan jo ikke høre det. Oh, altså, alligevel, han hører det jo ikke nu. Altså, det eneste sted ja. åbenbart, hvor der ikke er noget med øh, to unge menneskers ankomst til en større øh, dansk provinsby, Danmarks anden største by, Aarhus, vil ikke være her. Vi vil øh, følge begivenhederne vil vi undervejs, øh, sine. Øh, vi skal snakke om hatten blandt andet, vi skal snakke om hvilken tøj, hun valgte at tage på. Det regner meget, hvor vi er. Ja. Det gør det garanteret også på par hundrede kilometer væk Men det, der er vigtigt med hensyn til Hatten, det er jo også det, er jo, det er vind og vind ja. vand øh, samtidig. Og der kan vi jo påregne nogenlunde den samme vindfaktor i Skagen, som der er i Aarhus. Men altså, jeg vil også sige, at jeg synes jo også, at vi skal tænke på, at hun skal også være klædt på til lejligheden. I ja. dag skal vi jo ikke gå ud og klippe Snore, og i dag er Nej. vi jo på et maritimt øh, visit. Og jeg vil da være skuffet, hvis hun ikke har noget blåt eller hvidt på. Altså, er og noget på. med noget guldknapper. Det er sådan Tyrings jakke. Ja, ja for at sætte et billede på Jeg tænkte bare på, jeg er jo ked af, at vi sidder, altså, og det er ikke fordi, jeg ikke kan lide at arbejde eller noget. Men hvor er det dog ærgerligt, at man ikke har muligheden for at følge det på tv så ja. vigtigt? Danmarks ja, er Danmark's største, største tv-begivenhed udspiller sig netop nu på dansk tv. Og vi, og, og vi har været forud. Det er, der er ikke noget med, at vi Ej. siger, at vi kommer lidt sent ind. Ej, vi tager den på Ej. klokken 8. Ej, der har man fra DR's lært af fortiden, når man tænker, at, at, at, at, at der skal tv-2... Den skal ikke de sgu ikke løbe med en gang til. Ej. Fordi de snøvler for tv-2. Nu er de lokker sig på det her verdenshistoriske begivenhed. Ja, det er først klokken 10. Men, <laughs> men til gengæld... Så kan vi Jamen, så de har sige... jo ikke blomsterbinderen med. De nej, har jo ikke nej. ankomsten med. Nej, men ved du, hvad TV2 har? Jeg har ikke med Simonsen. Al, han sår er jo i hvert fald blevet mindre. Nej, men ved du, hvad TV2 har? Nee. TV2-været. Peter Tanef er med rundt. Jamen, så gør de det igen. Med jo. rundt for at følge det her. I de alle byer, de kommer til. Er han forud, eller kommer han sammen med kongehuset? Nu skal jeg passe på, at jeg ikke, mit hoved ikke begynder at eksplodere. For I, mit, en sky uh, af gul urin. Ja, for, øh, og, og, og, og, ja. fordi lige nu... Øh, der skal vi snakke og det er programmet i dag. Ja, vi skal også lige nævne, at der har siddet en hel nation af tilsyneladende voksne danske mennesker og hyldet en italiener, kan jeg forstå. Ja, det går rigtigt ja. Altså det, og det er noget, jeg først gik op for mig i går, at, der, at man sidder simpelthen fra dansk side og hylder en italiensk medicin-eksperiment øh, som, som en eller anden form for dansk øh, vinder. Ja. Vil du forklare mig det, Anders? Fordi du er sportsinteresseret. Øh, Hvordan er det, at voksne danske mænd, som ellers går til sådan noget som FC Midtjylland eller sådan noget andet, ja. hvor man kan sige, at det, det er sådan noget, men de mener altså, at den her brasso er, er, er, er dansk på en eller anden måde, fordi at, at ham der fra Herning har købt ham, eller hvad er det? CSC er jo heller ikke et dansk firma. Det er da også hvor er det den danske vinkel kommer ind? Det, der under mig, i går, da jeg så øh, præmieoverregelsen, ja, medaljeoverregelsen ja, ja, ja. til Tour de France, det var også... Der havde vi jo en dansker på pågivet. Man podium. havde regnet med, at det var det danske flag, der strøg op, men det var jo det italienske flag, der strøg op. Ja, men hvad er det? for? Hvordan bliver han... Hvor er den danske vinkel ind i det her? Bjarne. Men Bjarne er jo så ansat af et eller andet øh, CSE. Hvad, hvad laver de? Nej, nej, fordi han er jo holdejer. Han er jo ikke sportsdirektør på CSC. Han ejer Brasso. Han, nej, han ejer CSC, som så har købt... Brasso, eller basso som jeg hedder, for en periode. Jamen, hvad er ser Hvad laver de? De der uger. Nej, det er fast dine. se? det er sådan en computerfirma. Nå, no. computerfirma. Ja, det er sådan en IT. IT. Ja, IT. Okay. Det er det, der. Vi skal snart have noget musik. Vi fik ikke sagt, hvad der var i programmet, men om et øjeblik, der er vi besøg Per. Ja, og noget af en skandale. Per, han er rådgiver for Skandinaviens første... Altså største. en form for uh, bamse... Første, største Første og bedste. Og største. Faktisk en form for uh, bamse-spind-doktor. Her var det Gabrielle og Stede Scene. Den blinde bio Anders. Men selvom hun er blind, så kan hun godt få en tone ud af livet. Det kan hun. En vinkel, som man ikke har tænkt på uh, på havnen i DRX-studiet. stop her. Vinklen, man ikke har tænkt på. Det er du den eneste, ikke? En af de vinkler... Nej, nej, nej, nej, jeg siger, at du havde ret. Okay. Vinklen. Godt. Den vinkel, vinkel. som man uh, ikke har valgt at sætte fokus på Nå, på, man ikke har tænkt på man i ikke Aarhus, hvor at uh, Kongeskibet Dannebro i øjeblikket er ind, det er, at i mange hundrede år har bamser været en stor bestanddel af kongehuset. Og det er altså tøjbamser. Og uh, Per Sederholm, du er aktofilist, er det ikke korrekt? Fuldstændig rigtigt. Velkommen til programmet. Det er, det er altså kun være hundrede år på bamsen på opfundet i 1902. Bamsen er opfundet i 1902. Ja. Hvad gjorde børnene inden da? De glede sig, og de havde ikke nogen tryghed. De havde heller ikke noget, de kunne tæve på og smadre ned i jorden og gemme i garagen. hvad betyder aktofilist, som du jo så er? Uh, Aktos er græsk og betyder bjørn. Det samme ord som et artis. Og felist, det betyder ven. Så det er en bjørneven. Du er simpelthen en bjørneven. Udover at du er bjørneven, så er du også rådgiver for Skandinaviens første og største, korrekt? Ja. Bamse Museum, som, som ligger her i Skagen. Og det er jo, øh, øh, fortæller, fortæller museet. Jamen, øh, ejeren hedder Jørna Thyssen og har samlet på Bamse i mange år. Og i 1996, så var hun moden til at lave et museum, og hun havde i forvejen en iscafé heroppe. Og så øh, hørte mig holde foredrag i en snedstorm i Ingeniør. Og så øh, kontaktede hun mig og spurgte, om jeg ville hjælpe hende med at sætte museet op. Og hvor mange bamser har I? 400 stykker eller sådan noget, vil jeg tro, der er. Men vi har sat dem op sådan lidt spektakulært, så det er ikke så der er ikke bare sidder nogle bremser og de, de gør et eller andet. Hvordan sætter man, hvordan sætter man bremser op spektakulært? Hmm, man bygger for eksempel en øh, menage, og laver et cirkus, så får man Benny Weiss' øh, sejlmager til at lave et sejl til, så det bliver rigtigt, og så sætter man disco op i loftet, og så sætter man bremserne ind. Så jeg, er ved også, jeg ved også, at jeg har opsat nogen på sådan en lidt øh, skænsagtig måde. Uh, vi har to tabler fra Skagen. Faktisk så har vi tre. Men øh, det første af dem, det er hippie purra. Det billede, som Krøger malede øh, i slutningen af 1800-tallet, som er taget fra fotografi. Og det tog dem faktisk fire år at male det. Da, da jeg blev sat til opgaven, så så jeg for mig, at det var bamser, der sad i en monster og var klædt fuldstændig på, manet til. Og så, så det lavede vi. Altså i stedet for dem på maleriet? Ja, maleriet findes først på museet i Gjølborg. Per, må jeg spørge, hvor gammel er du? Jeg er 58. 58? Er du ikke lidt for gammel til at lege med bamser? Jeg leger jeg ikke med dem. Nå nej, men så interesserer sig for bamser? Det bliver man aldrig for gammel til. Jeg, jeg skal lige... Jeg skal lige er I færdige nu, for må jeg stille spørgsmål? Ja, ja, undskyld. Du, du må om må... denne by af altså spørgsmål. Du må vente Undskyld og biske spørgsmål. Du må vente lidt. Okay. Hvad siger folk? Hvad er den første reaktion, du ser til, til noget sølvbryllup eller noget, noget fest? Det er ikke din allernærmeste familie, for de kender jo godt til denne passion. Men hvad siger de så? Jamen, jeg samler bamser. Jamen, øh, hvad er folks øh, første reaktion? På, og det her skal du være ærlig Jamen havde det været for 30 år siden Så, var det, så havde de grint af mig Men det gør de ikke mere For de, har, de, de fleste af dem de er jo skabsarktofilister alligevel Anders, vær Jeg Ja, ikke klar. Ja, mm. okay Men der er jo i denne samling øh, En bamse, som er ikke som de andre bamser Er det ikke korrekt? Er der ikke en bamse, og nu stiller jeg spørgsmål Er der ikke en bamse, som i hvert fald indtil for kort tid siden Hævede sig over de andre bamser? Jeg ved ikke, om den hele over de andre bamser, men den sidder her på skødet af mig. Den er 62 cm lang, og den hedder Sebastian. Det sagde hun også i går. Nej, det er undskyld, Anders. Kom, så videre op. Nå, op vi skal høre om denne bamse. Ja. ja. Men først skal vi høre et stykke musik, og vi har aftalt en, en vis fordeling af arbejdet her. Så, at du lægger op til musikken, sine lægger ned, og hvad gør I? Du stiller spørgsmålet og fortæller historien om denne kongelige bamse ja. om et øjeblik. Ja, det var så Whitney Houston... En af de mere berømte kokainbrav, vi har i verden. Ja. Og det vil også i anledning af Ekstra Bladets Store Kampagne. Og hvor de har afstøret, at der er kokainproblem i Danmark. Som TV2 også har været med på. Det, det er løgn. De havde tema i morges, i morgen TV, hvor de havde besøg af tidligere kokainmisbrugere, som sad og snakkede om kokain. Det vil sige, at der er noget om snakken. Der, er, der er, er muligvis et kokainproblem i Danmark, Anders. Ja. Men nu handler det jo altså om bamser. Ja. ja. Og øh, jeg går ikke ud fra, at der er nogle af de her pære bamser her, som er kendt som, øh, som stofmisbrugere af nogen af dem Altså, nu, nu siger du ordet stoff, ikke? De er altså lavet af mohair. De er lavet af mohair, siger du? Ja. Det her det er meget stift mohair på den her lille fyr, der her. Jamen, det er bomulden, der er indenunder. Det er bare fordi, den er man slidt, jo. Anders Lund Madsen, vil du ikke starte med at fortælle øh, den historie, som du nu har varmet op til et par gange, ja. som, øh, som Pierre jo øh, formodentlig kan bekræfte? Som arctofilist, så øh, er det selvfølgelig en historie, du kender, men for mange lyttere vil ikke være bekendt med det fænomen, at man øh, for nogle år siden kunne på en auktion i Lyngby, som vi jeg husker at købe denne bamse, vi nu sidder og stiger på, og som andre også har rørt lidt på benene af, øh, som angiveligt øh, en kongelig bamse. En bamse, som øh, efter legenden siges at tilhørt Dronen Magræs far. Er det ikke korrekt? Jo, det er rigtigt. Jeg var selv med på auktionen. Den blev så solgt til 200.000 kroner til det, der hedder en privat samler. Og så gik der lidt tid. Hvor lang tid gik der, Per, inden den igen kom i handelen? Men vi undrede os lidt over, hvor den var bedt af, men det var så en svindler, der havde haft, fået, fået fat i den, ikke? Hvordan? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men hvis I så rapport i, i, i fjernsynet, så var der en lang afsløring om ham. Nå. Okay. En men? En ekstraplads historie, ikke? Ja. Og så sker der det, at den bliver handlet igen på en ny auktion og bliver solgt for 150.000 kroner den her gang. Er det ikke også korrekt? Ja, plus salær. 187.500, ikke? Til? Den, det var så den gang til? Til Bamse som gerne ville have den, fordi at øh, rygterne, eller, at man sagde, at det var øh, Frederik Daniels bamser. Men så begyndte at græve, græve Christian at synge, er det er også korrekt? <laughs> jo, jeg var op besøg her ham, jeg var og drikke morgenkaffe hos ham, fordi vi sku, jeg skulle have nogle af hans bamser op på øh, Sorgenfri Slot. Og øh, der fik jeg så et øh, billede, hvor øh, hans mor, Karoline Mathilde, sad med en bamser, så sad hans øh, søster Fevedora i baggrunden. Var det den her bamser, per? Det er meget svært at sige, fordi den vælter næsten lidt på hovedet. Det er meget, meget svært at sige. Øh, bamse har det jo sådan, de, ligesom også, de forandrer sig, det bliver jo gamle, og de skifter, øh, når savsmulden falder ned, så får de en anden krop, og sådan noget. Det, det er ligesom også. Men man kan sige, som er som er, at du købte en bamse til Nej. 100? Nej, jeg købte jeg køb det ikke, vel? Øh, øh, altså, for mig har det aldrig været Frederiks bamse sådan set, på den måde. Ikke? Men altså, øh, ting er altid mere værd, når de er proviens. Kan man sige, at det, her, det er den øh, falske bamse? Nej, det kan man ikke sige. Det kan man ikke nej, sige. Ikke. Da, jo, altså, du er heller ikke falsk, hva'? Nej, nej. Jeg skal også lige sige, at der blev lige sagt et ord her, som vi måske lige skal forklare, nemlig proviens, Anders. Ja. Kan du lige forklare, hvad er proviens? Det er noget, hvor det har, har historisk... Øh, altså, hvad kan man sige? Ja, det er noget med historisk, at, det er, at for nogen har det været en stor Kanske, ting. Vi skal be, per, om og at det, det er noget gammelt. gammelt at, ja. Lad os nu sige, at der om øh, 80 år besoldt en Volvo, og den Volvo havde tilhørt en kendt mand som øh, Anders Lund Madsen, så ville den have proviens... Men det har den så ikke nu. Men det kan godt være, at det er fordi, jeg er blondine, men jeg forstår stadig ikke helt den her bamse, at så er så blevet solgt som om, at det var Frederiksbamse, og det var så ikke Frederiksbamse. Men det ved man ikke. Det er det, der er det interessante der, at angiveligt var det Frederiksbamse. Nu er det bare angiveligt en bamse, der måske har været kong Frederiksbamse, dengang han endnu ikke var kongen. Det er så nogen, der mener, at det kan være Mathildes bremse Det er heller ikke bekræftet, fordi at på billedet, som Per har set, der bliver bamsen holdt på hovedet. Og, og, og, og, den, og den virker anderledes. Er det ikke, også, er det, er det ikke en ret korrekt opsummering? Jo, men der, der, der er stor sandsynlighed for, at det er Karoline Mathilds Bamse, det vil jeg sige. Det, men jeg det, spørger, findes der DNA-materiale, der kan bevise, at det har været Karolines Bamse? Du mener, der skulle være noget øh, øh, kongelig savl på den her sådan noget? Et eller andet. Jeg øh, foreslår, andre, at vi får lavet en DNA-undersøgelse af Bamse. Det kunne jo også være andre, altså det kan være virkelig... Ja, ligesom... så stopper vi. Det er en bamse, ikke kammerater, men det, jeg ved, at en DNA-test koster omkring 12.000 kroner ned på Skyby sygehus, og syge er i dag fuldstændig alarmberedskab på grund af noget andet. Så de har ikke tid til at lave det nu, og det er den nærmeste DNA, du kan lave her. Med Ellers tol... skal du til Oslo og lave det. Men 12.000 er det ikke så meget betragtning af, med man 187.000 for Correct, at bamse. Korrekt siger. Jamen, det, der, det, der, det der er vigtigt for os, det er jo egentlig ikke, om det har været Frederiks eller det har været andet. Det er en vidunderlig bamse Øh, og så vil vi gerne rette en tak til Ekstrabladet, som har været så venlig og skrive så meget om så øh, det er lige så godt som spiser stok i det kongenteater. Altså. Nej, men det, men det er en dejlig barm. Og, og man bliver allerede, den har siddet her lidt tid, man er jo allerede blevet, ja, er, er blevet glad, og den har fået det til at holde op med at regne. Og det jeg ikke kun at mærke her hen mod slutningen af dette bamse segment, det er jo, at der er noget rødt på kinden, Per. Har I, har I, har I overvejet, hvad kan det være? er ikke nogen anes om, hvad det er, Men det er rigtigt andet på kendt. Jeg vil lige sige, at bamsen har faktisk tilhørsforhold forhold til, til Skagen på den måde, at klitgården var jo det sted, hvor, øh, hvor kongefamilien familien opholdt sig. Nu er der øh, lige kommet to lytter ned øh, til havnen. Hvad hedder du? Louise. Louise, du kommer nu med en bamse, nu, nu som, tager som har redningsvest på, hvor øjnene hænger øh, <laughs> et stykke ud af ansigtet på den her stakkels bamse og øh, En meget næsen. sød bamse. Ja, den, er, meget den sød. er rigtig sød. Nu er du den bamse, de er, er, er historien mennesker? her bag bamsen? Altså, vi er ude at sejle, vi ligger hernede i havnen, og øh, min lillebror, han elsker den bamse. Øh, den er gået lidt i arv. Og så, øh, hvis den nu faldt i vandet, så ville det helt forfærdeligt, hvis den sank til bund. Så jeg syg øh, redningsfest til den, anden gamle redningsvest, så den ikke lyder væk. Man kan så sige, at den her bamse har proviens. Per, vil du være interesseret i at bytte, findes der egentlig byttemarked inden for bamse, så kunne du bytte den her? Og det er ikke noget om den kongelige bamsevel, men den her er lidt pænere. Kun man forestille sig, man ville bytte? Og jeg skal lige sige, at der er godt bedt over selve bamsen. Jeg lige sige, det der er en kinesisk bamse, der er lavet på Shanghai Doll Factory en gang i 60'erne. Og hvis du lugter til den, så lugter den ikke særlig rart. Jeg synes, den dufter fint. Den dufter lidt af vanilje. <tryk> Din lillebror spiste han meget vanilje. Det ved jeg så ham ikke. Jeg synes, det er en sød bamsen. Må jeg prøve at lukke til bamsen? Ja, må du godt. det har altid drømt om at sige radioen. Skal vi så ikke spille lidt musik, og så vender vi tilbage? Nej, det lukter fandme ikke godt. Må jeg også lukke til bamsen i hesten. Den lukter af surgang. Det er et par sted af mindelige bamser i Danmark, og jeg kan ikke forstå, hvordan forældre nu kan købes nogle bamser. Hold da op, den er da sød. Ved du hvad, den har ikke proviens. Det har den da fra familien, der ligger på hernede i skagen. Den har ikke rød ved Karoline Mathilde, vel Danske Collins, og nummer der hedder Super Sonic. Men det er lige meget nu. Per, tak fordi du kom. Skal vi huske at sige. På onsdag vil vi kigge forbi dit museum direkte i Radioen. Men ja, men det, det som alle Undskyld. Ja. For... Der gik jeg igen ind og gjorde Per Nielsen sur, fordi jeg afrødder dig. Fordi det, vi skal til nu, Ja, det er meget vigtigt. Vi bliver altså nødt til at stille op her endnu. Fordi ja, vi skal lige sige, at er tilbage i parkhuset, Fjernsynet er tændt, og hvad sker der? Ja, altså det, der simpelthen netop nu sker, det er, at Marie og Frederik ankommer. Nå. Og nu kan vi afsløre, hvordan Marie, hun ser ud. Og øh, vores bamseveninde, prøv du at forklare, hvad er det for noget tøj, hun har på? Jo, øh, hun har en øh, rød jakke. Den ja. er sådan lidt... Øh, hvad rød? rød. har en brun hat på. Det er en lidt stor hat. Åh. En lidt halvstor hat, oh. en lidt, et, uh, halvstor hat og lidt uh, halvgennemsigtig uh, sivhat, kan man sige. Okay. Det vi altså uh, hører nu, og ja, det du som lytter er, de, som at de Brøde Heste hører netop nu, det er uh, tv-historiens største begivenhed ja. bliver sendt direkte på DR1. Ja. Et kvarter før TV2 starter sendingen. Natasha ja. Krone er... Ja, det, og det sker, vil sige, at TV2 har tabt. Det er det kongelige par, som ankommer til havnen i Aarhus. Fortsæt Ja, og det er altså det, der sker netop nu, det er båden er på vej ind i havnen, og det er lige i dette det for få sekunder siden trådt ud af konge -louncen. Og Mavi har altså en, jeg vil sige, sådan, hvis man forestiller sig en solbær-is, farvet kjole på, men matchende cotton coat, og så, og, så, og så den her brune hat. Og Frederik? Og Frederik er i uh, fuld og noget sømandsnød med nogle medaljer på. Så, så, så. Det er et pænt program. Vi ja, kommenterer ja. det på DR1-PT? Kan vi skrue op for fjernsyn? Jamen, kan det er høre? lidt at sige, fordi det, vi mest kan høre lige nu, det er jo uh, glade tilråb af australske oh. og danske flag. Oh. Uh, så man kan sige, det er jo mere en, uh, en uh, hurra, en hyldest af uh, parret, der uh, netop ankommer. Og, og nu øh, har vi jo også besøg af Bamsefar, som ja. også er med. det er Jakob, Jacob, Æ, Jacob, ja. Jacob øh, synes du, Mary, hun ser dejlig ud i det der tøj? Jeg synes, hun ligner lidt for meget Margrethe måske. Det er ikke så meget uh, Marysteen, som uh, jeg havde regnet med. Det er sådan lidt for Margrethe-agtigt, vil jeg nok mene. Og hvad er det, der er Margrethe-agtigt ved det, synes du? Jamen, det er nok farverne og så den der hat der, ikke? Men altså, det skal jo være kongeligt, så på en eller anden måde, så kan jeg godt forstå ind. Men uh, jeg synes ikke, det er helt vildt fedt. Det er altså helt almindelige danskere, der her kommenterer tv-verdens øh, ja. største begivenhed nogensinde. Det er et direkte fra dr et fjernsyn igennem sine og de to kommentatorer herud til os og ud til dig som lytter. Ja, og lidt lille smule før de får det i resten af landet, fordi Skagen er jo tættere på Aarhus end for eksempel Bornholm, så vi får signalet før Bornholmerne. Jeg kan fortælle, at uh, vores webmaster Konrad, han er mødt i dag, ja, han er. og uh, Konrad har netop taget et billede af tv-skærmen, da Frederik og Marvel kom ud. ud af skibet. Som vil blive uploadet i løbet af eftermiddagen. Og jeg kan sige, som bonusinfo sender det er også øh, historiske klip nu, om dengang øh, Margrethe og hendes mand, Ej. som øh, jeg ikke kan huske, hvad hedder, øh, An, øh, Frederik Henrik, Øh, ankommer til et øh, et øh, et sejlsted i sort-hvid. så det vil sige, og jeg kan sige, at hun har valgt noget tøj, som minder om det mæluk vi har på, så det er nok Jacob hot coat parat. og og hat det er det man har på ved lejligheder som det her. Kom, Tilbage til virkeligheden. Ja. The Streets og nummer der hedder Dry Eyes, som er P3s i denne her uge. <laughs> Sidder langt ja. Tilbage til virkeligheden. Ja. største tv-begivenhed, verdens største tv-begivenhed. Ja, og det må man altså sige, det er. Det er virkelig øh, højdepunktet af dansk tv nogensinde, vi siger netop ja, nu. Ja. Og det er jo altså det danske kongeskib, som øh, ankommer til Aarhus. Og der står tusinder og tusinder og tusinder af mennesker på Aarhus Havn. Og der står øh, livgarder og borgmester og overborgmester, og... Jeg har lige været inde og kigge kort på skærmen, no. og, og, og jeg er helt uvidende om det. Det er derfor, at du er det, sine, Du er vores øh, hofreporter. Ja. ja. Øhm, det er, er der nogen i byrådet, som har koner, der simpelthen er for grimme til, at de har fået lov til at stå i køen blandt det officielle Aarhus? For der er nogen, der jeg var inde og kigge, som falder uheldigt ud. De er, for at sige rent ud, pissegrimme. Og, jeg, jeg, og det kan man godt tillade sig at sige, når man ikke selv er så køn, hvilket jeg ikke er. Men, men er, er det rigtigt, at Kongehuset udstikker retningslinjen og siger, du har en kone, der er for grim? Nej, du kan det, ikke deltage. Nej, det er der ikke noget der hedder, fordi jeg mener kongefamilien er jo heller ikke alle selv faldet helt ud. De ah, har jo, en, ja ingold som med Gud, øh, som, ja, som som som sætter... og Nu stopper i det her med at pisse på kongehuset. Nej nej, jeg siger bare som sætter lidt spræds. Nej, men jeg kan høre hvor det her bærer hen af. Det bærer hen af. Nu skal man til at gøre sig sjov over han mange tænder i gang synes til. Jeg synes faktisk ikke. Jeg synes faktisk det er utroligt rart at Og så have, næste, det næste dag det han bol og så har vi balladen og så kommer Kasper Christensen forbi og giver os en over nakken. Og jeg ved det her det skrude Nej, det er søde medlem af Anders Beinhold. Smukke medlemmer af byrådet og selvfølgelig er alle velkomne også på havnen, hvilket også tydeligt beder bra. Det er at det... de har et problem med invitationen. Jo, det kan man sige, og det kan vi snakke om senere. Ja. Men altså, det der netop sker nu, det er, at skibet er ved at lægge til land. Og jeg kan sige, at der er nogle øh, matroser, som øh, ankommer i... Øh i, hvad hedder det, som står og ligesom gør klar og lægger broen ud og røde løber og sådan noget. Og det vi jo alle, i hvert fald kvinder, tror jeg, står og venter på, ja. det er, at det er jo accessoryen, der gør et, et, et, et godt skrud. Altså en god beklædning. Og det vi jo står og venter på nu, det er om, om Maui, eller Mary. Øh, øh, det hun hedder Maui. Det Maui. gør hun. Ja, Maui. Så, ja. Den er den største um, i Hawaii. Ja, og med vi har øh, solbær, øh, sko og håndtaske på os om hun har øreringe, hvad hvad former for for for, for pyntning hun ligesom har valgt, og det, og det ved jeg ikke nu. Vi vender tilbage til oh. verdens historiens største, der sker oh. noget nyt. Ja. Uh, ja, men det er kun, jeg tror, det er prins Henrik måske, der kommer Hva. ud nu og hilser. Det var ikke mavig. Undskyld, jeg troede, det var mavig. Det er altså uh, verdens største tv-begivenhed, du øjeblikket også kan høre i radioen. Letasje Krone har siddet siden kl. 8.40 i morges og har været vært på DR1. Og det betyder, hun har været op siden kl. 6. Yes. Ring til os, vi skal snakke om noget andet. Det er kvissen. 73x20. 73 Hvis du kunne tænke dig at vinde billetter... Til Skanderborg-festivalen Fordi vores lokalmesterquiz i denne her uge ja. Går ud på, at det er spørgsmål om Skagen Men ja. man kan vinde billetter til Den fuldstændig udsolgte Skanderborg-festival Som er i næste uge Og, og foregår i Skanderborg Det er, det, er det, der givet navn til det i ja. 73x20 er telefonnummer til lokalmester-quiz Kunne du mærke, at det gik bedre Hvor vi ikke, hvor vi ikke sviner kongehus til? Ja, det gik også godt med sangen her en over Nej, det er så ikke så godt 73 gange 20 er altså vores telefonnummer, hvis du vil deltage i lokalmesterquizzen. Vi stiller spørgsmål om Skagen i dag. Nu skal vi have betrænigheder med Sejersdagen kl. 10. Det, man hører, er, man Via Satellit. Radio med Vrindski. Direkte fra havnen i Skagen. Danmarks Radio præsenterer stolt. De sprøde heste. Anders Lund Madsen, Signe Lindfest, Og Anders Breinhold er... De sprøde heste. Og solen er øh, ikke fremme, men den overvejer at der er, overvejt, er frem. Her på øh, havnen i Skagen, hvor vi altså sidder. Vi sidder ude foran øh, det dejlige sted, der hedder Pakhuset. Som er øh, midt på havnen. Og når man vender sig om for det øh, lille område, som vi sender fra vores radiostudie. Så kan man se ud over en hulens masse sejlere. Der ligger også nogle store industriskibe. Øh, og jeg tror også, der ligger en lille færge. Kan det passe den sejler til Læsø, Anders? Det kan det sagtens. Læsø, som jo ligger og er en tanke ude i Kattegat. Øhm... I dejligt. havnen her er sådan lidt en, en, en typisk havn på en eller anden måde, forstået på den måde, at der er de her røde... Røde huse, kalder ja. man dem, og det, dig som Skagens ekspert, kalder ja. man dem Skagens Det er ikke det, man kalder Skagens huse, vel? Nej, det er, det er en afhold skanshus som er Skagens havnehuse, og det er den eftertragtede Skagens som jo ikke er så at sammenligne med den Skagens Og der kan jeg se om lille en lille prøveri på den historie, jeg har jo lånt producernes mors hus her i Skagen. Der ja, ja. Og der har man valgt i huset, fordi huset, selve huset er i mursten så har man valgt at sige, hvordan laver vi det her Skagens Så har man simpelthen valgt at gøre selve vandet i hanerne Skagens så når man heller op, så har de den eftertragtede <laughs> Jamen, farve. det kan jeg da fortælle Det har at du også på det hotel, vi bor. Og jeg tror, det er vandet generelt i, i, i Skagen, er simpelthen øh, Skagen Ja, og det jo, der kan man jo så være glad for, at man ikke har valgt den røde. Ja, synligt Ja, det er vi alt sammen her kun for at holde tiden her og holde spænding hen. Fordi der er jo sket det nu, at jeg kan forstå, at TV2 er, er op de online, er ja. det korrekt? Altså det der jo sker nu, det er at uh, Danmarks historiens største mediebegivenhed udspiller sig, og det uh, der adskiller den her store mediebegivenhed fra for eksempel en uh, mediebegivenhed som brylluppet. Ja. Det var at brylluppet var jo en samproduktion mellem DR og TV2. Ja. Altså det vil sige, det var det samme signal, når man samlede fra DR1 til TV2, så var det det samme. Og ja. det er det ikke her. Kan jeg fortælle jer, når jeg ser på DR1 nu, så er der et totalbillede af skibet, øh, altså kongeskibet, som ja. er ankommet til Aarhus Havn, og når jeg klipper over på uh, TV2, så er det et, en vinkel af nogle borgmestre og noget, som står og småsluder. Signe, hvem har man valgt øh, at bruge som værter på, øh, på denne kæmpe, kæmpe Satsning. Ja. Ja. ja, altså... Det altså som at, værter på TV2, undskyld. Altså øh, på TV2, det er faktisk... Øh, altså, jeg vil sige lige øjeblikket, så er det nogen fra Bruns galleri, som altså sidder og, øh, og, og kommenterer sagen. Og så er det øh, det er faktisk lidt pine, for jeg kan ikke huske hvad han hedder, men han, han er sådan en lidt ung halskælede fyr, som også plejer at være på nyhederne. Det er Stort Petersen. Nej, det er ikke står Stort Petersen. Det er ikke en af TV2's øh, hovedværter. Øh, det er ikke en så er af Så det er ikke Jørgen Petersen. Nej. Man Nej. har ikke valgt at sætte en af hovedværterne på den Nej, værden, ikke, man i ikke valgt. det har man ikke valgt. Men det kan jo være at nogle af hovedværterne står ja. live nede på Aarhus Havn, fordi Ej. der er vi jo ikke kommet til øh, endnu. Må jeg sige, ja. at der er en vært på TV2, ja. som holder hele vejen igen, og yes. det er Mikkel Kamp. Nå. Og Michael ja. Kamper, han var jo altså manden, som ikke var god nok til at overtage i et storpost, hvilket man slet ikke forstår, men Michael Kamper var manden, der Nå, sad fisk. på lange linjekarren ja. få dage før brylluppet og kommenterede den militære oh. Og det var topkommentar. Og ved siden af Michael Kamper, sad der sad oberst Lars R. Møller, som vi har gennem i telefonen om et øjeblik, nemlig vores lokale militære orakel. Men før vi har Lars A. Møller igennem, så synes jeg at fortælle lytterne, at Mary øh, får lige at gøre hendes tøj færdig. Hun har altså sorte sko på, og øh, ikke nogen håndtaske med. Men Ingen. sko, der matcher til den sorte hat. Ingen håndtaske hos Mary i Aarhus. Og hermed tilbage til virkeligheden. Manden bag Operation Bøllebank. Han er selv ved beskudt, og har givet ordre til at skyde igen. Han er dekoreret med en grad af Dannebo-ordenen, og tegnet for god tjeneste ved heren. De sprøde heste er stolte af at kunne præsentere det militante orakel oberst Lars R. Møller. Lars, god formiddag og velkommen til programmet. Jo tak. Du øh, ligger på camping, som man ser i Hobro i øjeblikket, sammen med hunden King og din kone. Nej, det er mig, der er King. Det er hunden der hedder Rollo. Hun hedder Rollo, undskyld. Det er, ja. Hvad hedder froen, skal vi da også lige høre? Hun hedder Karen. Karen. Og hvordan ja. går det på, på campingpladsen i Hobro? Ja, vi må sige, det er svært at bevare pessimismen. Det må vi, sådan er det bare. Hvad er det godt? Jamen ikke alene er vejret godt, altså jeg ved ikke om I er klar over det, men forbruger jeg sådan set en, en, en lokal dansk udgave af San Francisco. Er der mange homoseksuelle? Nej, altså det er det eneste, det tror jeg ikke, der er. Altså, de fleste går over med træsko, det, det, det tror jeg ikke, vi har hørt om. Så du mener rent statistisk, så uh, går bøsser ikke med træsko? Uh, jeg har ikke noget videnskabssbehov, uh, så jeg har dybt på, men, men det tror jeg, ja. Lars, vi snakker lige om uh, dig jo, det er verdens største tv-begivenhed, PT. Og det er, at de kongelige ankommer med kongeskibet i disse minutter, Er de ankommer til Aarhus. Ja, jeg vil så. Øh, og øh, du var jo med, med. Og, og der må jeg sige, at det er min personlige yndling på TV2, ja, udover Thomas, Ud Thomas Christensen til Tour de france kommentaren, så er det Michael Kamper. Og er det ikke rigtigt, at Michael Kamper han er et rart menneske? Jo, men det er en, det er, når det, men. Det har han nemlig. Og det er nemlig præcis det, der adskiller amatøren fra de professionelle det er Nej. overblikket, det er roen. Man har valgt at sætte Jesper Steinmetz på som vært i dag, da skibet ankommer, selvom det dog er den største mediebegivenhed nogensinde i Danmark. Lars, men Steinmetz, er det ikke kamp fra Børsen? Altså det der lave det der finans. Jo, jo, jo. jo, jo det det han, han, sige, er, han han er blevet vært nu jo. Han er blevet nyvært. Nå, så. Vil ikke tænke sig, at Mikkel har et overfører efter alt det hårde arbejde, han, han har fuldstændig lavet. fuldstændig korrekt. Jeg Vi også godt tænke at han er person inviteret til at være med blandt gæsterne, de officielle honoratioer. Har du nogensinde været. været har du været på Komskib, Lars? Nej, jeg bliver lidt syssel. Okay, så, så du holder der væk. <laughs> Lars, vi skal jo høre, du er jo vores militante orakel i Milita programmet. Ikke militant orakel, men militær orakel. Militær orakel, man kan godt sige militant orakel. Jamen, det antyder, at, at Lars Møller er glad for at, at slås. Og det har jeg ikke indtryk af, vel Lars? Ja, det kommer lige an på, vi snakker om. Okay. Lars, øh, fortæl os om, om Skagen og dens militære historie, nogle, nogle, nogle hovedoverskrifter? Jamen, det kan vi sagtens. Altså, Skæen, de er stort set aldrig blevet spåne for nogle af de krig, der er her i Jylland. Men øh, det er mere som et udflugsmål, fordi alle invasioner ligesom har ligesom haft en prestige i at nå op til ånden deroppe. Øh, og det ser man både under øh, Christian kejsekrig, øh, hvor øh, det svenske trojler, der tropper der er de kommer derop i 1627 og bliver der helt år. Og så kommer svenskerne to gange, i 1644 og i 1657. Og der er helt ret meget at plønne deroppe, men, men de er byen for mad, Og det tror jeg nu nok, de har de kommer over. Lars, jeg kunne godt tage mig at vide, er der nogen sted i byen, man kan se, at det her har været en, en by af noget militær, historisk? Ja, der, der er to ting, ikke? Altså i 1810, der bygger man et batteri op ved Nordstrand. Øh, og det er faktisk derfor, at, at man har en vej, der hedder batterivej. Og, og det gør man for at hindre englænderne. Der lå vi jo at med englænderne. Øh, de havde jo taget vores slåde måtte tage midterne op i deres huse, øh, Og så ville man hindre dem i at, at, at tænde fyret. Og det er der bygget man så et batteri op. Men det var så under englænderne krigene. Og hvis vi så, så skal vi frem igen til... Øh, altså har vi jo øvrigt flyvestationen, skal jeg lige huske lige de rækestationen. Den blev bygget i 1955. Den kan vi lige vende tilbage til. Yes. Men i 1864, der, der var hele Jylland jo besatte tyskerne, og der gik de over limfjorden sådan, mere som sådan en slags øvelse. Og går man ind og kigger på, på skolekort fra uh, 1960'erne i Tyskland, så kan man se, at toget til Skagen, de er trygt lige så uh, markant som Napoleons Mars til Moskva. Og det, øh, det er nok en overdrivelse, fordi øh, von Falkenstein invaderede ikke Skagen med 10.000 mand, som man ellers kunne tro. Besødet i byen har for mine været ganske fredelig, og, og det tungeste ammunition, man har haft, det lå i på. kunne jeg forestille mig. Mm, Lars, øh, det har måske ikke med så meget at gøre, men jeg har med til, vi har været her i et tid nu, ikke? Mm. Ja. Og alle steder er der noget med rau. Kan du se nogen sammenhæng imellem det, som du øh, har læst op på, og det, som du generelt ved om Skagen og rav? Er man ikke vi ren militært. Sådan som jeg skulle vurdere af betydning så er det som pipespiser. Hmm. Man kan få nogle udmærkede pipespiser til at lave rav. Men er det ikke korrekt rav har haft en stor øh, forsebslig betydning i hvert fald tidligere? Ja, men så skal vi jo tilbage helt til de gode gamle dage hvor romerne, de var meget interesserede i at få rav og så. Er det det ting? Og så også indulinger til hjernhallen. Jo, men ikke for Skagen. Altså, ja. øh, jeg beklager at skulle sige det. Nej, det er fuldstændig korrekt. Det er først øh, nævnt øh, i 1355, ikke? Altså, der er ikke meget ved skagen andet, inden lyset er godt. Men vi helt sidder... i ja, det er helt i orden. Men vi sidder også og kigger hen til Makralvej. Den har ikke noget forsvarsmæssigt historik. Der står der er ikke noget at ryge dernede? Lars. Er <laughs> Lars, tak fordi at, øh, vi må tinere dig ja. det er i, i næste uge, ikke? Nej, det er jo sidste gang, vi er der gennem som militært orakkel. Mm. Er der noget, vi Er der noget, vi skal tjekke op på? Er der noget, vi skal gøre for dig inden? Ja, altså, der, der er to ting, I skal, skal forberede jer på. Vi skal få at vide, hvorfor det hedder røven af 4. division. Aha. Det bliver det, det, det, det, vi får at vide i Skanderborg. Ja. Så skal I huske på Kammerhofsfolks øh, valgsprog. Det med selv. Det er ikke noget, vi hører. Det er noget, vi kører. Lars, kan du hilse fruen og ikke mindst også Rollo? Det skal jeg gøre. Vi ses. Ja. Hej. Hej. Pas på bagfra. Det var Karen og nummeret, der hedder Baller Arena. Nu skal vi i gang med vores konkurrence, den så efterhånden kendte lokalmesterkvist. Sagnomsbundene. Sagnomsbundene, ja. Hvor vi skal dyste i... Sagnomsbundene. Det var Anders, han sagde stagnomsbundene, og det betyder faktisk, at der er nogen, der har bundet stave om quizzen, det er jo ikke helt korrekt. Men det Vi skal ikke sidde her og Vi skal chit-chatte. Ja. Stefan, velkommen til programmet. Stefan, du er 19 år og øh, arbejder og bor i Gislinge. Ja, eller jeg arbejder i København, men jeg bor i Gislinge. Okay, og du er ma malerlærling? Yes. Øh, Stefan, hvor meget ved du om Skagen? Jeg ved skal ikke, jeg arbejder om det. <laughs> jeg har været Jeg siger bare, det, det, det er det, der giver en modig kombatant, at man ja. tør at gå ind i det, selvom man ikke har den fjerneste anelse om, hvad det er, man <laughs> laver. <laughs> Vi har jo også Elin med på telefonen. Elin, velkommen til programmet. Tak skal I. Du sidder ca. 40 km væk fra os. Det er rigtig nok, ja. I Frederikshavn? Ja. På turistbyrået? Av, av, Men det gør jeg faktisk ikke, at jeg derhjemme. Nå, men okay. du har du lige startet... Du, du arbejder på turistbyrået i Frederikshavn, correct? Ja, det er rigtigt. Ja. Elin, hvad, hvor mange mennesker tror du, der statistisk findes, som ved mere om uh, Skagens område, end du gør? Mange. Mange? Ja. Okay. Du ved faktisk ikke noget om Skagen? Jo, det gør jeg. Okay. Men du føler dig ikke som et orakel? Ikke lige. Okay. Stefan, det er jo dig, der øh, er den første øh, deltager i quizzen. Ja. Der er seks spørgsmål. De handler okay. alle sammen om Skagen. Ja. Yes. Kan du ikke svare rigtigt på et af spørgsmålene, så ryger du ud, og så får Alien chancen. Svar, okay. Svarer du derimod rigtigt, vinder du en dejlig p 3 Kan du ikke fortælle, jo. Stefan, Elin og resten af Danmark, hvad okay. der er i denne p Men først efter at de demonstreret et enormt lokalhedskab til Gislinge. Ja. Mm. Nå, Stefan, hvor går med bageren? Med bageren? Det går over meget godt. Den ligger lidt for sig selv, jo. Sådan er det. Og så her til lokalmesterpakken for dagen, som jo er en key hanger, en, øh, en, en slags øh, til at hænge noget i. Og så er det en øh, kølevogn fra Jan Let Sørensen i Skagen. Yes, det er en 16 øh, og så er det en plade med øh, ugens uangåelige, som hedder uangåelige, som simpelthen har fået navn efter, at den er fyldt af uangåelige øh, numre fra p flade. Og så endelig er det jo øh, et slag i nakken. Nej, hvad er det sidste, jeg ikke gik på? T-shirt. t shirten Og der og kommer noget t-shirt senere, som er nogle andre t shirt Men det her, det er en P3-t-shirt. Det må høre hører af mig selv. Hvad synes du, Anders, det gik? Jeg synes, det gik godt. Og Stefan, er du klar? Det er der. Første spørgsmål lyder sådan her. Nord for Skagen ligger grenen, hvor Kattegat og Skagerak mødes. Og der er nævnet den turist med respekt for sig selv, som ikke har stået med opsumerede bukser og fødderne i hver sit hav. Hvor højt er det grå fyr, der kaster lys over vandene og er åben for besøgende, som vil se det hele lidt for oven? Altså, hvor højt er det grå fyr oppe ved selve grenen? Er det A, 67 meter, eller er det B, 47 meter højt? Det er A. Du siger A, 67 meter? Ja. Stefan? Det var en kort ja. karriere, du havde i quizzen, for det er ikke det rigtige spørgsmål. Ej, Tænk engang, vi har brugt 7 timer på at snakke med dig, og så kan du ikke engang svare rigtigt, Stefan. <laughs> Nej, det, ikke, det kan du godt hjælpe for lidt. <laughs> Stefan, kan du have det godt? Ja, tak er okay. Og god sommer. Ja, lige måde. Hej. Hej. Og velkommen til dig, Elin. Tak skal du have. Hvad siger du? Jamen, så må det jo være 47. Vidste du det? Udenforstændig rigtigt. Ja. Vidste du det? <laughs> Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Og jeg er rigtig glad for, at jeg havde også sagt 67. Her kommer spørgsmål nummer to en af Skagens nye turistattraktioner er Skagen Øde Naturcenter, der sætter fokus på havet, lyset og naturens rigdomme. Det er den verdensberømte arkitekt Jørgen Utsund, som har tegnet den meget specielle bygning. Hvad kaldes den i folkemålene heroppe? Er det A. Ørkenfortet eller B. Drivhuset? Ørkenfortet. Det er fuldstændig rigtigt, Ellen. Spørgsmål nummer tre. Det er meget lange spørgsmål, synes jeg, eller lange øh, optagte ja, ja, spørgsmål. Ja, ja. Men lykke godt efter, ja. Elin. Og med times tid, der får du vel spørgsmålet. I gammel syd for selve Skagen by, kan man med stor sandsynlighed se en lang række kendiser. Det er også her, man finder hoteller og restauranter, som rutshoteller, hyttefaget. Og det er her, man klapper, når solen glider i havet om aftenen. Hvad hedder... Og det er så her, spørgsmål. kommer, Elin, ikke? Hvad hedder iskiosken på sommervej, hvor der er et særligt stort samrende om aften ved solnedgangstid? Er det ilses vafler eller B? Solnedgangskiosken. Solnedgangskioskens Det er også fuldstændig rigtigt, Elin. Vi skal have en plade, ja, det skal og så trækker vi spændingen, inden du får øh, spørgsmål nummer 4, nummer 5, og muligvis også nummer 6, hvis du kan svare rigtigt. Ilsesvafler. Dejlig butik, hvis den fandtes. hvor var det altså øh, Sting. Featuring Twister måske, tror jeg Sten, Sten, Sten Sten, sten. sten featuring Twister Og nummeret, der hedder Stolen Car Ellen, ja? du sidder altså i Frederikshavn <laughs> Det Og øh, muligvis er der en petræpakke øh, på vej derned Det, det, der, det, det man ikke Og det er to billetter til en udsolgt Skanderborg Festival, vi spiller om Ja, det er så ja. først på fredag ja. Jo jo, men hvis hun går videre Nej, spørgsmål nummer 4 Nu kommer det du arbejder på turistbureauen. Du bør ja, ja. på svare på alle spørgsmål. Ja. En slags ans ansættelsessamtale. Skagen, øh... Skagen er vel egentlig Nordjyllands stolthed, er det ikke? Nå, det er, vi... oh, det, er det da. Det er, det er det, der noget, er det vi, vi, vi sender folk, mange folk til i hvert fald. Spørgsmål nummer 4. Skagen er Danmarks store timeshare-paradis. Hvor mange procent af Danmarks timeshare steder ligger heroppe? Hvor mange procent af Danmarks timeshare-feriesteder ligger heroppe? Er det 85 procent, sådan cirka, eller er det cirka 75 procent? Så det 75 procent, Det er så rigtig Elin. Ja. Og jeg skal jo måske lige gå ind og sige, at andre her havde et spørgsmål lidt kortere. det valgte du at stille to gange. Ja, ja, men derfor tager vi så et langt lidt nu, og det er Rakt. nummer 5. Køber man syd for Skagen by, møder man et stort hedeområde, og ikke mindst den efter danske forhold enorme vandreklit. råbjerg mile. Milen blev dannet ved vestkysten i det 16. århundrede under den store sandflugt. Der dominerer landskabet helt op til det 20. århundrede. Interessant, interessant, interessant. Hvor meget bevæger denne ørken, og det er altså nu spørgsmålet er her, Elin. Lyt efter. Ja. <laughs> Hvor meget bevæger denne ørken så mod øst om året? Er det op til 15 meter, eller er det op til 10 meter om året? Det er op til 10. Jeg tror, det er op til 10 meter om året. Og det er dit endelige svar? Mm -hmm. Kan det ikke være det, Jeg spørger, om det er dit endelige svar? <laughs> Altså, og vi har fået mange mails omkring det her, fordi når vi siger, det det endelige svar, så plejer folk at sige, ja, det er det. Og så nogle gange, er det, så er det ikke rigtigt. Ja. Nå, um, så kan det godt være, at det måske var op til 15 meter. Men er det, her, det er Men så det... dit endelige svar? Ja, det er så det endelige svar. Elin, det er fu fuldstændig korrekt. Ja. Robjer, Miele, altså sandflugten, så er foregået i de sidste... 16 Ja, siden det 16... Spørgsmål nummer 6. Det er det sidste spørgsmål. Var det ikke det, der lige var der? Nej, det kommer nu. Nej, okay, det kommer der i, det jeg, jeg ved godt, det lyder som om, vi har taget 70 spørgsmål. Vi har altså kun haft 6. Okay. Har man sagt sandflugt, er det svært at komme udenom den tilsandede kirke, hvis navn i virkeligheden er Sankt Laurenti Kirke. Hvilket år blev kirken nedlagt efter ordre fra kongen? Var det A i 1814, eller var det B i 1795? Hvornår var det lige det var, tænker du? Ja, nu skal jeg jo tilbage til dengang jeg var ung. Ej, øh, 18... 18... 18 eller 17, sagde du? Eller 17, 17 jeg sagde 1814, eller 1795. Der er ikke andet end 19 års forskel, jo. Det er meget det. 1814. Det er det, du siger? Ja. Elin, det gik lige så godt. Det gik Nej! Så, men ikke godt nok. Ja, det er jo Farvel. Farvel. Og ha' en god sommer. Og velkommen til dig, Brian. Ej, er det sødt for I. Tak skal du have. Brian, du er VVS-mester, ikke? Det er rigtigt. Og du er 41 år og bor i Kolding? Yep. Og er i gang med at lægge røren, kan jeg høre? Nej, ikke rigtigt. Jeg sidder oppe i en skummel trappeskagt og kigger ud af det og snakker med jer. Der er der, ekstrem ja. gode, og der, er der en ekstremt god mobildækning, når man tænker på, at du sidder i en trappeskagt. Ja. ja. Brian, det er jo ikke så svært. Du skal bare fortælle os, når det ikke var 1814, hvad var det så? Jeg tror helt sikkert, det var sådan, så Det er fuldstændig rigtigt. Det lyder da rigtig godt, det der. Brian, Anders Massen vil nu fortælle dig, ja. hvad du har vundet i dag. Du har vundet en P3-pakke bestående af en keyhanger, øh, hvor der står P3 på mange gange hen op ad keyen, også ned ad ringeren. Og så en øh, plade med nogle øh, melodier, de ikke kan få ud på en anden måde. Og endelig ikke mindst en T-shirt. Det lyder godt. Brian, vi ringer til dig i morgen. Hvor tror du, du befinder dig henne rent fysisk i morgen formiddag? Mm, på kontoret, tror jeg. Ved du hvad? Det, det glæder vi os til. Du have en forårsie, god dag på hjemmesnart. i god morgen. Vi er altså gået videre som Dans lokation. Det må man sige på noget af Tillexs mandag. Plads, men i morgen. Jeg er stadig en kran. Morgen for Det jeg lige skal for, at... sige nu, det er at Kato har kørt forbi den store kran øh, og heldigvis ramte den ved siden af, fordi at øh, hvis Kato har besluttet sig for at køre ind gennem studiet, så er vi færdige med siden. Det er lige rigtigt. Ja. Tak. Tak skal du være. Skal vi yes, spille det på det lidt. i Træk. Leje fra havnen i Skagen. Jo. Det er en RPT. og Why Does It Always Rain On Me. Vi skal uh, tilbage til Danmarks historiens måske også verdenshistoriens største begivenhed. Altså det, at landstegnende tv-kanaler vælger at sende uh, direkte... Uh, på TV2 er det Henriette Honoré, som uh, følger lige i hænde på uh, Kroneprinseparret. Mm. På er der er det Natasha Krone. Den tidligere sportsvært, som nu altså er blevet kongelig reporter. Hvor er hele bygget med alt det her, spørger man. Og hvor er Sine Linkfest? Ja, så altså, jeg ved ikke, hvor Helle bygger er, men øh, jeg kan fortælle jer, at Sine Lindqvist sidder herinde foran tv'et, og øh, jeg må sige, at øh, jeg synes ikke, det, altså der sker ikke så meget mere nu. Jeg kan sige, at øh, nu kører de rundt i en hestevogn, og de vinker, og de kører i en åben karret, og TV2 og Danmarks Radio har nu valgt at sende det samme billede. Så det vil sige, at på ruten rundt i Aarhus, der må altså være en eller anden form for samme produktion. Det vil sige, at vi har det, der Simulcast i øjeblikket. Ja, altså, jeg sapper, jeg sapper, og der, øh, der sker ikke rigtig så meget mere. Og måske kan man sige, at, øh, at, at programmet har pigget. Mm. Og det gjorde det vel allerede, altså det har startet 8.40 med at sende. 8.42 kan man jo godt snakke om, det Ja, eller, eller en kl. 10.00, der ikke gik ud. Ja. Vi har, fået, øh, ja, har vi fået at vide af en lytter, at øh, hvis man både vil høre radio og se... Denne fantastiske mediebegivenhed, som udspiller sig i Aarhus. Så på TV2's hjemmeside, der har man altså valgt at streame udsendelsen direkte på deres hjemmeside. TV2.dk, gå ind og kig på, øh, hvordan er denne mediebegivenhed altså ser ud som peakede omkring 8.42 ja. i morges. Mors. Vi skal i gang med et uh, nyt indslag. Ja, vi skal. Opfølgeren til indslaget, Kan det Kattetgrillis, Kan det hvad som helst. Og, og det er og store Bors. Din, din store Kattetborgs i sidste uge. Og med øjeblik afslører vi, hvad, hvad det kan i denne ugeskæde. Hold da op, der er jo gang i en, Beyoncé, hva'? Ah, Christina oh, Christina ja, Christina Aguilera. Nå, Christina Aguilera. Der er sgu også gang i Beyoncé. Yeah. Ja, ja. Det er, det er, det det, det vi da ikke. Det skal vi da ikke. Nej, det skal vi. Vi skal være glade. Um, Anders, du havde en interessant betragtning omkring Nordplader lige før. Jamen, det er bare, at øh, jeg engang har været fortælle, eller også selv bemærket, at øh, på politiets vogne, mm. der er måden, der Nordpladerne de er sat på Bidl. bilen, ja. Æ, så er det ude i siden af skruerne, sidder, altså ude i siden af Nordpladerne. Ja. Og normalt på øh, ens egen bil, altså private vogne, ja. som ikke er noget med politiet at gøre, der sidder de inde i midten. Aha. Men nu holder der en, øh, en Jaguar lige ude for en pakkehus, hvor vi sender fra. Æ, og der er Nordpladerne også sat ude i siden. Det undrer mig bare lidt. Det kan være en politi-Jaguar. Jeg skal ikke kunne sige om... Øh, oh, det er bare mig, men... det er heroppe i Skagen, er ja, politiet og velhævende, de kører i patruljejagordet. Jeg synes hellere, du skal fortælle, hvad der skete i onsdags, da du øh, mødte en ung pige fra et, øh, et øh, eventbureau, som fortalte dig om Skagen. Det er jo et rigtigt, ja. Der er et problem i, at vi er i Skagen, hvor vi er. Fordi jeg var i onsdags øh, i kontakt med et eventbureau, som kunne fortælle mig, at øh, folk, der tager til Skagen, andet end i uge 29, de er til krig. Og øh, hun fortalte jo hende pige ja. fra eventperioden, at øh, grunden siger, men, øh, hvorfor, at man skal man ikke til Skagen nu? Fordi er der... at der er en uge, hvor man tager til Skagen, fordi alle de andre er der, det er u 29, for der er de kendte der. Ja, Og det, man det er kalder. Kongehuset, det er Jeppesen fra Ekstrabladet, alle. Det er det, man kalder Hellobogen, ikke? Yes! Det er her, hvor at... Øh... Og hvornår i fucking helvede er vi taget til Skagen i uge 31? Ikke? Flot ramt Danmarks Radio. Nej, men ved du hvad, jeg synes... Flot det... ramt. Vi havde chancen for endelig at med noget med noget klasse, med Jeppesen og dem der. Men nej, det kunne vi ikke. Jeg synes, vi skulle ikke engang det... ramme lige siden af. Vi Anders, skulle ramme Anders. to Anders. Uger. Jeg synes det er godt, at vi ikke er der i den uge, fordi så er vi fri for Anders Fransen. Vi er fri for Torkel Thuring. Vi er fri for andre store kendtises som dem. Okay. Men det handler om opmærksomheden på det næste indslag, vi skal. Som hedder ja. Katte... Kennes. Katte, kendes. Det er simpelthen navnet på indslaget. Det kan godt ende med at blive det bedste af dem alle. Og det er jo altså noget, som henleder opmærksomheden på i dag på kendte mennesker. Man er ikke nødvendigvis på kendte. Kan det kendes? Man kan lege med det, man kan stå det op i luften, man kan tage det ned igen, pakke det ud, pakke ind. Og så kan man sige, hvad kan jeg finde på ud for det? Og sende os en mail på som snablag.dpk med et godt bud på til indslaget kan det kendes? Vi vil udføre det i radioen. Og det smadrer godt. Det er godt tænkt, det er godt udført. Jeg tror, det kan blive godt. Også fordi udfordringen ved at tage op i U29 havde været en enormt ringe. Og så havde man jo bare kunne vende sig om og åbne øjnene, så havde de været der. Ja. Men ja, nu er det svært. Og jeg vil også sige, der er en potentiel chance for, at vi kan punktere damen fra Eventbrugets påstand ved, at vi finder nogle ting, som vi kan kende, eller nogle form for kendte, som vi kan spotte i øh, skanen, Så det kan være, at vi kan starte noget, noget helt nyt, der hedder... Nej, altså, der, er ikke nogen, der er ikke nogen Havnerugen, eller... Det er det, Altså dem, der er med, at man kunne risikere at møde Peter Geislinger eller noget, det er der, vi er henne. Vi skal i gang med det Kennes, om ikke så færdigt. Det er det er simpelthen Ida Kåre og øh, et nyt nummer for hende. Hun er med på det, men det er så også en fyr, som er med på nummeret. Ida Kåre hørte du i De Sprøde Heste. det Kennes indslaget starter vi om et øjeblik ved at sende sine Anders ud i hver deres del af Skagen. Nu skal vi på tre med med klokken er 11 via Satellit. Radio med fransk Direkte fra havnen i Skagen. Danmarks Radio præsenterer stolt De sprøde heste. Anders Lund Signe Lindqvist, og Anders Breinhold er De sprøde heste. Og vi skal øh, om få øjeblikke i gang med indslaget, der hedder ja, det kendes. Og det der sker, det er, at øh, Signe Lindqvist er gået i en retning ud fra pakkehuset og Anders Lund -Massen er kørt i en anden retning, væk fra Pakhusområdet, hvor vi altså sender fra, for at spotte kendte mennesker. Selvom dette ikke er u29, selvom at, øh, Anders Fransen ikke er til stede i denne uge, så må der være andre kendte. Der må være andre kendte i nærheden, som, øh, som vi kan spotte. Skriv til os på frinsk hvis du har et øh, bud på, hvordan kan det kendes, skal lyde en af de andre dage i løbet af ugen. Og øh, vi har fået mange mails, hvor folk skriver, hvad sker der? med de kongelige besøg i Aarhus. Og der kan jeg fortælle, at det der i øjeblikket sker, er, at de rider gennem byen, er ved at ankomme til Aarhus Rådhus, hvor at borgmester Louise Gade er ved at tage imod dem. For lidt siden skete det på DR1, at den kvindelige kommentator, som altså kommenterer karretoren gennem byen, siger, som man skal se på skærmen, at foran i Kortesien kører der to biler. Der kører der altså to biler i Kortesien foran de kongelige i Aarhus for meget, meget, øh, mange, øh, ikke særlig mange sekunder siden, kører der, der altså to biler forrest i Kortesien. Om med. øjeblik skulle vi gerne have Anders Lund Madsen fra et sted i Skagen og Signe Lindqvist med på telefon fra et andet sted i Skagen. Her er det Junior Jack. Junior Jack i programmet De Sprøde Heste, hvor vi for alvor nu starter indslaget. Kan det kendes? Og uh, Signe Lindqvist, du befinder dig uh, hvor i Skagen? Ja lige nu står jeg op på Skans Hovedgade og står altså ved et springmand og kan man sige står i hjertet af øh, det nye Skan og har jeg jo gået op fordi at jeg frygtelig gerne øh, om der ikke er en, jeg kan genkende eller en, jeg kan kende så jeg ligesom øh, kan tilbringe noget til rubrik her kan det genkendes eller kan det kendes. Har du slået en massen? Du øh, befinder dig i det gamle Skæn, det der hedder gammelskagen og ja. øh, hvor i gammelskagen er du? Jeg øh, i øjeblikket passerer jeg Strandgaleriet øh, i selve gamle gagen, som jo altså ligger lige ved siden af det lige lille tilfattigement sømærket. Og alt hen ligger i, øh, i styrdrejen, hvilket har øh, betydet en mindre mere på selve projektet, fordi der er ikke rigtig nogen på selve. Men nu passerer jeg Ruts Hotel, som jo netop i berlindsketiden har fået 81 kokkehuger af den kendte Søren Frank, som jo er madanmelder. Så det smager lidt af fisk. Der er ingen kendte til stede øh, på Rutz Hotel. Nej, men jeg har set en god øh, dansk indregistreret Ferrari. Og det så. må være en kendt. Ved øh, Det I skal nu, og sige du er også med. Det I skal nu, det er, at I får ca. 17 minutter fra nu af. Den er der spørger flest kendte i kan det Kendes. af den, som øh, man kan godt sige har vundet indslaget, selvom det har man jo så de vil ikke rigtigt. Men det er bare for at illustrere, hvor mange kendte der findes her i byen. Ja tak. Ja tak. Godt. Sæt i gang. Sådan, der er nu sat i gang. Den ene, altså sine Lindqvist, står i uh, det nye skagen, og i gamle skagen står Anders Lund Madsen for at spotte. Selvom at det ikke er den såkaldte hellerup uge, vi befinder os i, så er det altså uh, kunsten at finde flest kendte på cirka nu præcis 16 minutter. Rockwell or somebody's watching me. Der er gået uh, cirka 6 minutter af vores indslag. Kan det kendes, Signe Lindqvist? Har du set en kent? Nej, altså desværre har jeg ikke set en kent øh, endnu. Altså, jeg befinder mig stadig oppe på hovedgaden, og øh, nu har jeg gået ligesom halvdelen af hovedgaden igennem, og har nu fundet en øh, sød pige, der står og øh, sælger ærter. Som altså siger, at øh, i denne her uge, som jo er altså to uger efter øh, store, store kendte uge, der, øh, der har der ikke været nogen kent, Men hvad med for to uger siden, da der var øh, store kendte uge? Så du nogen kendte der? Så jeg så huske uh, for forgugepistet. Så uh, Mary og Frederik, de var altså nogle der. Men altså, Huxi? Nej, det var altså, det peakede virkelig for to uger siden. Både Huxi fra Boogie og Mary og Frederik. Var til stede. Anders Lund, med. Hvad må du have spottet nogen? Nej, vi jeg har set en, der Lars Dagensgaard. Men det var ikke Lars Dagensgaard. Nej, det var det slet ikke. Det var den det om. Men han lignede bagfra Lars Dagensgaard. Det er er vi ikke på, men jeg konstaterer, at solen er ikke gået ned ved solnedgangskiosken endnu. Hvad gør vi nu, Anders, herfra? Jamen, vi kan jo. jeg gør det, jeg er gået ud af bilen, og det er allerede nu øh, grænseoverskridende, øh, og, og skal nu forsøge at gå i samtale med en af de lokale, jeg har så valgt øh, Ja. Jeg skal ud af solnedgangskiosken. Jeg, jeg går nu ind i, i, i spørgsmål. Er du klar? Ja, jeg er klar. Undskyld, jeg skal bare lige høre vidt om, der har været nogen klip her i dag der sker det her spørgsmål. Det er behandlet inde i solgangsklodsken. Øj, Øj, Øj, Har, har set nogen kendte her i dag? Ikke i dag, men i ugen før sidste uge, der var der masser af dem, er det, det, det er ikke korrekt? Det jeg får, det er en halv bekræftelse. Undskyld. Det er jeg har bare kendt det er alt Det kan være Lars Daneskov, det kan være Bugy fra Puls. Det har der været. Anders? Ja. Jeg hører nu, der har været kendte ved før. Og hvem har det? Er det Åh, Jeg skal selvfølgelig spørge, dem Det er. Nej, der bliver ikke fortalt, hvem der kommer ind i butik. Anders, skal du have øh, videre og høre? Øh, bare og stille dit spørgsmål videre. Hvornår skal man være ved solnedgangskosten for at kunne se en kendt? Godt spørgsmål. Jeg prøver lige at stille det videre. Undskyld, Hvor Hvornår skal man være ved denne kiosk for at kunne være sikker på at se nogle kendte? Ofte til solnedgang, får jeg nu at vide. Ved kiosken det kunne vi måske ja. have sagt os selv. Men Det siger så også, jeg skal lige tilføje, at siger også, at de kan også komme drøbende i løbet af dagen. Signe ja. der er ikke sket videre i øh, Hovedgaden heller. Nej, altså nu er jeg faktisk øh, ved at være øh, nået ned til øh, for enden af Hovedgaden, og vil sige, um... ja. Det er rigtig, rigtig dårligt ud, men det glæder mig, da jeg hører, at Anders Lund massen heller ikke har fundet nogen i gamle skam, som jo ellers er hvor de kendte holder til, så jeg stadig har en chance for at vinde den her øh, konkurrence. Der er 10 minutter til, at Katte Kendes er afsluttet, og øh, det, skulle da, det skulle da være ærgerligt, at vi har brugt 14 dage på den slag op, og vi ikke fanger så meget som en eneste kendt. Vi stiller om igen om et øjeblik. Mojo og Lady. Nej, der er tre minutter tilbage til, kan det øh, slutter for i dag, og andreslåen massen lader sat dig i første omgang. Du er i gammelskagen. Mm -hmm. Og det var ikke så godt. Det vil jeg, sige. Altså, jeg har afskrevet solnedgangsstørrelsen, bruger et tidspunkt, den betyder, og jeg, nu, jeg gik så ind til aktik, hvor jeg at jeg følger efter den gule Ferrari, for at se, hvem har den af de kendte osv. Så den følger sig ned til Rus Hotel, fordi øh, den er omtalt i radioen, altid det bukser omsætning, så de er straks allerede dernede, med jeg kan nu kan se, hvem der har den. Og dem, der står hen ved Rus Hotel, virker ikke ind. Aldrig, aldrig en krise. Er en krise. Vi har jo ja, hørt, at øh, Frederik Fedderlein, han godt nok skulle være på vej til, øh, eller være på en Robinson-ekspedition for kendt nu, ikke? Kan øh, det være Frederik Fedderlein, der er til stede, og måske slet ikke er på Robinson-ekspedition? Det er, det er Ja. Fører han i kugle Muligvis, muligvis ikke. Så er det ham. Det er jeg ham. Kan, jeg kan nu se, at der bliver vinket fra for, for, for, for en konkurrent restaurant. Skråt over for Ruts Hotel, som muligvis har kendt det, muligvis bare at have boostet deres omsætning. Anders, du går derover, og så Signe, du står altså ja. stadig i hovedbaden. Og hvad sker der der? Ja. ja, jeg er netop nu op hos øh, det, der hedder Christians Pølsevogn. Og op hos Christians Pølsevogn, der, øh, der har der altså øh, været en forbi. Øh, kan I lige prøve at fortælle mig, hvad var det, der var forbi forleden dag? Det er klædligt bare for Anisse Christensen, eller så er min Hlemming Bamsegeren kommer også. Altså, vi har altså for få dansen besøg af den kvindelige bokser, Anita Christensen og ikke mindst øh, Flemming Bamsi Jørgensen. Jeg kan godt tænke mig at stille et spørgsmål angående det den pølse. Er der, er han øh, kun mælk eller spiser han også pølser? Oh, han spiser sådan gode pølser fra et tydeligt heroppe på torvet. Sine, ja. øh, du har altså stadigvæk ikke spottet nogen, vel? Nej, men altså det, der jo gør mig utrolig tryg og glad ved det her, det er, at både Anita Christensen og Bamse er altså i området i de her dage. Så det vil sige, der findes øh, kendte i Skagen i u 31. Spørgsmålet er bare, øh, om, om vi være det rigtige, rigtige tidspunkt. Anders, du er stadig. Anders Lund Madsen, du er stadig ikke på det rigtige sted til Sydlandet. Nej, nej, nej, men jeg er så tæt på at være inde på Rundvangen, så det, nemlig kan høre, er der kendte på Rødstrangen nu, eller vinkede de bare for Er det tilladt mig at gå ind og spørge nu, eller kan vi ikke nå det for en Vi kan sige, der er 40 sekunder til indslaget slutter. Okay. Uge, uh, er der kendte på Rødstrangen lige nu? Det har der ikke været noget at vide. Der er lukket. det er derfor ellers ville der være det. Har der været kendt her? Og kan du lige droppe nogle navne? Og diverse trafikministre. Ja. Og Per Viking. Per Viking. Og det var bare de i på lige nu. Vi... Anders, hallo. Og Vi... den har ikke engang den her restaurant. Per Viking en a a, -A, -A <laughs> som, ja. som, som altså... Den også. er det? Der har de Per Viking. De har haft en hel ladekalken. Plus diverse trafikminister Og det er før åbning. Anders og sine, kom hjem til basen. Kom hjem til basen, fordi at... Ja. 3, Tre, en slut. Sådan der, og så sluttede indslaget øh, Katte Kenes. Men vi sender jo foran øh, det dejlige sted, Parkhuset her i Skagen. Og Mette, du arbejder på stedet. Og øh, vi sidder jo et godt sted, hvor kendiserne går. Det er det ikke korrekt? Ja, det er da ikke. Hvem har været, hvem af jeres all-time favorite kendiser, som har været ved stedet hvem? Uh, den er svær. Øhm, I går havde vi Morten Grundvært her. Og jeg øh, Erik at han kommer her tidligere også. Og Bamse også, her. Ja. Fældig, Bamse, ja. jo han. Sever, I light for ham. Vi har ikke light, nej. Han er den eneste mand, som er kendt for at have 6.000 light. ULight flasker og har tabt sig af det. Det er sagt med en vildt slankekur, ja. men han, det bestiller han ikke. Nej, det gør han ikke. Det må jeg jo faktisk ikke sige noget om. Vi er meget diskret omkring det her. Du sagde jo før, at I ikke har uh, Coq Light, så det er jo sådan set også ligegyldigt. Ja. Øh, men du kan ikke sige, hvem jeres topkendtis er. Skal, er det Bamse? Er det Flemt Bamse, Jørgensen? Um, ja, lad det. Vi Måske. Nu er der ikke nogen, der bliver såret af det, på vi tak fordi vi forstyrrer dig. vi er jo hele ugen, så det vil sikkert øh, ske i bølge. Anders Lund Nassen og Signe er tilbage i vores lille intimistiske studie på havnen i Skagen, hvor vi nok om et øjeblik for at af er en af Danmarks rettets største kundiser. Det er nemlig TV-lægen. Peter Kvartrup Geisling kigger forbi. Simply Reds or the Fairground. Sige du kommer tilbage. Anders er ikke kommer tilbage. Kommer han tilbage? Vi ved det ikke. Nej, ja, det kan jo være, at han er blevet opholdt af den gule farve. Ja, det kan godt være, at han fandt ud af, at, at det var en rigtig kendt, der havde den. Ja. I uh, det, der hedder Havn Avisen, tror jeg, det hedder, ikke? Det er en lokal må I huske for jer netop at vide. Ude, uh, under lokal -siden. Der kommer Anders. Der kommer Anders. dag. Anders. Der uh, kan man læse en historie uh, om, at uh, mange ved på, på tur med de kendte. Mm. Og uh, det er under overskriften skans i bevægelse. Der er to ture, man kan gå. Der er en, en tur, hvor man går en 8-10 km. Det er øh, Skov og Naturstyrelsen sammen med Hjerteforeningen, som har sat det øh, en gang Det hedder Sønd, By, Skagen. Og øh, der kan man gå ud og gå en tur med Marianne Mortensen, som er skuespillerinde fra Aalborg Teater. Så er hun også sanger Og så med dig, Peter Kvordrup Geisling. T.B. E. velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvis vi øh, lige starter, vi havde dig igennem... Øh, vi havde hørt lidt, fordi vi havde taget Peter Lund Madsen som huslæge, og øh, så havde vi det igennem på telefonen, og, at du var lidt ked af, at du ikke var huslæge, men det viser, at du ikke var vores huslæge, at man, det var ikke sådan helt sådan, det hang sammen. Nej, jeg var glad for det, ikke også, fordi så har jeg har ferie. Så har jeg haft alle tiders gode sommer til at gå og tænke lidt over livets genvordigheder, ikke? Så det var dejligt, at Peter han tog den chance. Ja, det er også godt, at og også at de unge kom til de uprøvede kræfter og løbe horden af sig i, i, i el. Jeg tror, jeg. det var også en god ting. Men hvad vil du som fagmand vurdere hans indsats i medierne som læge? Altså medielæge. Hvordan vil, og der skal du se igennem, at han er min storebror. Se, prøv. Ej, du skal nok hellere svaren. for. Ellers, jeg, jeg vil måske... Øh, jeg, jeg, ja. og du, skal ikke, du skal ikke holde det tilbage. Bare fordi han er min bror. Han gør det rigtig godt. Det synes jeg, han gør. Jeg synes, han er menneske, han er et vidende menneske, og han er god til at fortælle ting. Så altså det også har det der humoristiske islet, det der gæng vi har i familien. Så det synes jeg, I gør rigtig godt. Hvad tror du, hans styrke er? Hans, hvad skal man sige, der er én ting, der udmærker Peter Lund massen. og hvad er det? Øh, Peter, han er interesseret så meget for hjernen. Det er derfor, han hedder hjernemassen, ikke? Og øh, lige præcis den der specialviden, den tror jeg er utrolig god. Jeg så også øh, en af aviserne i bag, der tror jeg, han er fremme omkring det med børnepasning omkring, at... Øh, den må du så følge op på. Det er i går, at det øh, bliver en masse udtalelser, af mænd ikke gider passe børn. Ja, det var noget Er, er det rigtigt, Anders? Det har jeg... Det, det jeg er mig den øh, femte tilføjelse til forfattning og erklærer mig uegn til at besvare det spørgsmål. Peter, en anden ting, og det jo kun fordi du er Vi snakkede også om det sidst. Du har engang smuglet spiritus ind i din lægetaske. det er jo værd at rybe op i den Nej, gamle historie. for nu er Peter her. Og Peter, du en gang i smuglede ind. Ja. Til et Melodi Grand Prix. Nu havde vi to historier den dag. Den ene, den handlede om Rhinofyma. Jeg ja, ved ikke, Må du husker Jo, Havnæserne, og det kommer vi også til. <laughs> det, det er jo sådan mig noget mere. <laughs> Så skal jeg skal være helt ærlig. Ja, men den anden historie, den, vi skal lige have lagt den ned. Det var ikke til Børnemelodi Grand Prix. Det var for det første et til Grand Prix. Det var til det store Voksenmelodi Grand Prix. Nå. Og der var det jo sådan, at det var tv der løb med, hvad skal man sige, hele æren for det store show, ikke? Og det bliver til til de der mange, mange flere hundrede lande, eller mange det er, og mange, flere milliarder. Øh, der er lige en halv stor svensk turistbus, der kører forbi her, lige nede på havnemiljøet. 65 ferie fra Sverige. Ja. Øh, og, og det, det jo så handler om, det var, at tv, jeg synes ligesom, at, at der er også til at valde retfærdighedssands i, i de danske medier, ikke? Og jeg synes, tv-medier løb med, med, med en, en relativt stor, måske også for stor del af jer over for de arrangement. Og der var to, der sad og sendte radio. Sådan at for eksempel alle taxachaufførerne i Københavnsområdet område, de også kunne følge med i så øh, og, og det var så øh, det var jo Henrik Milling og det var Nikolaj og jeg havde lovet, men hvis de gjorde det rigtig godt, så ville jeg også en lille gin tonic ind i min lætaske, fordi de var, det var det eneste, som alle de her vagter ikke måtte gå igennem. Jeg har sagt, at jeg vil ikke have de pillede ved min lætaske. Helt ikke ved min lætaske. Helt ikke ved min lætaske. Og den øh, pillede de aldrig ved, og det er fuldstændig korrekt. Den aften, hvor det hele var overstået og så videre, så havde jeg smule to små gin tonic ind til de to aduverter. Det været. de gjorde så godt. Peter, kan vi lave en aftale om at til DAs kommende julefrokost? At vi kan lave en aftale, der er meget af nah, den er den er, det, det er en meget eksklusiv lægetaske. Den, den holder til helt særlig lejlighed. Men hvis vi vinder et Grand Prix, og du skal kommentere det, eller, eller den slags. Det er den snakke dag, med. der er 6 torsdag en uge, der skal <laughs> andre lægemidler kom komme til Grand Prix. Vi uh, spiller en uh, plade nu, og om et øjeblik, så skal vi høre om uh, turen rundt i morgen, som er udsolgt. Peter Fogge, TV-lægenes tur, Vandretur gennem skagen i morgen er udsolgt. Men det er sanger inde i Morgen til ikke. Faktisk er den så langt fra udsolgt, at den nok slet ikke bliver gennemført det er dejligt nu, du skal høre nu. Ja. Det er Damien Reiser, altså en af ja. dine gode venner. Ja. Ja, og han har lige været nede i solengangskiosken og købe en med det hele. Det er en der hedder Cannonball. Place, my... Jeg vil godt med det samme komme i Damien 10. Det er dårlig research. Ej, du var det hurtigt. Der er ikke noget over udsagen, jeg kom med før, om at Marianne Mortensen, den kendte skuespiller og sanger inde i Folke Teaters tur, ikke bliver gennemført. Hvis øh, det er, at øh, den ikke er udsolgt Selvfølgelig bliver den gennemført der er, men der er stadig billetter, hvis man vil øh, Ud med den kendte skuespiller Marianne Mortensen På det er, tur Det er så først på onsdag, kan jeg sige men Så Peter, der er stadig mulighed for at nå det Men Peter, i din i morgen er jo udsolgt Hvordan har man det med, øh, man er med et arrangement Som på den måde sælger billetter Det er i hvert fald sjovt med et, der ikke sælger mm. Men det er jo 130 lister, der er med, ikke? Ja, og det vi skal det Jeg skal ikke tage hjernen for det på nogen måde Det er Fred Jensen Han er han er skovridder og han har fundet ud af, at, at nu når man skal dykke med motion, det skal jo være så sundt, at nogen siger, at, at, at, at, at, at lige så kan man ligeså gøre det i nogle smukke omgivelser. Og så kommer rundt og se lidt, ikke? og derfor har han arrangeret for en tur, man kan melde sig til. Øh, og på den måde kom rundt og, og, og se øh, nogle af de smukke ting. tingene. Han viser sig rundt og fortæller om, øh, om, om flyve sand og ting og sager. Peter, med hvad er din rolle i det? Det er ham, der har arrangeret det. det er ham, der fortæller om turen. Jamen, det er simpelthen, det sagde jeg sådan set, for ikke at tage æren for det, fordi det er sådan set hans idé. Og det her, det er jo bare også det med Marianne Mortensen. Øh, og grunden til, at der sikkert ikke har taget lige så mange flere det er simpelthen bare fordi, man, at der har været reklameret længere tid for min, fordi Marianne kommer bag, der, der bliver helt sikkert udsolgt. Bare vænne sig ikke. Men, men, øh, men øh, det skyldes, at, øh, at jeg synes, at Frede, han skal have æren for det initiativ. Det er jo, jeg tror, han lavede det seks gange eller sådan et eller andet. Og nu kommer så... Øhm, nu kommer så gang nummer 5, så den her. Der fortæller jeg en lille men, smule også. Men hvad er det præcist, der har din rolle i det? Øh, skal, skal du sige noget? Skal du, har du forberedt noget? Ja, det har jeg. Fordi jeg skal fortælle lidt om, hvorfor motion er godt. Og lidt og hvor meget der skal til og så videre Hvorfor det er godt. Og så måske også krydre det sådan lidt med sommer, gode sommerråd, ikke? Øh, Hov, er det nogen, I har haft med? Har I haft hårgården med? Har I haft fjæsingen med? Nej, jeg tror det var noget, du så. Hvad <laughs> jeg tænkte også, hvad kommer der en fjæsing mod os nu? <laughs> Men, Men det nej. er endnu et eksempel på, hvor Livnebjerg var du gør, egentlig fortæller fordi jeg troede, at der sidder en huggorm bag mig. Men det gjorde det er der, der er ikke. Nej, det tror man aldrig der går. Der var to der blev bitet af huggormen i sidste ugeskænk. Men, Men jeg, er det ikke gør rigtigt at der skal ikke være alle det er ikke særligt Det er lidt tøsere at være bange for huggormen. Nej, ikke, nej, der er det ikke. Men en af de biter lige, lige direkte i hjertet. Nej, <hældre> det er meget meget sjældent man bliver bidt direkte i hjertet af en huggorm. Men hvis man bliver bidt af en huggorm, så skal man til siges en læge. Fordi der er nogen der bliver så syge, at der er vær skal have den der særlige. Æh, serum, som man Men er det ikke rigtig, at for, at de er super bare lidt gift ud, og så, så giver de lige engang, øh, Så lidt makral, hvorfor... Øh, øh, øh, øh, øh, at Nej, det, det gør man ikke. Jeg synes, at jeg intervjuer dig selv på noget. Nej, jeg skal lige høre en ting. Min datter ud i går, fire Magnum-manden... Hvor langt skal hun gå rundt i skagen for defibrbrand? I hun er altid i krise. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er omkring 1 kilo magnum. Ja, jeg tror hun skal melde sig på flere turen. den er egentlig i hvert fald, hvis hun skal banke de der 4 magnum. En magnum, så vidt jeg husker, så svarer den energimæssigt til 18 filuris. is. Shit. Så kan du lige gange op. Så er vi okay, op, det er 72 vi 70 Filur så ikke hun skal banke. Det er jo af. dødelig dosis. <laughs> ja, så skal så man tilses af en læge. vide, hvad de kommer i Filur i, så vil jeg også sige, at hun skal sig eller et eller andet. den er rivende gang. Men jeg må lige høre, turen her, hvor man går rundt, det. Jeg vil Hvad skal leve min datter skal skannes? Mormand. Slutter man med en stor middag kan jeg forstå. Hvad består midt i dagene? Øh, Jernfængens fra Sicilj. Jernfængene går meget op i det med emotion, så de har sammen med prætender lavet en særlig kobold der hedder prinsens lette livretter. Mm. Det er fransk mad korrekt, ikke? Jo, det går ud fra det nu er jeg, ja, fra Røland, så jeg er fra en så jeg er ikke så stiv i det der med, med, med mad og sådan noget, men... Jeg kan dig, det er fransk mad, og helt sikkert også hans egne vine indgår i den bog, det er ikke tvivl <laughs> det der fæs, du har på, det ved jeg ikke. Det, det kan lytteren selvfølgelig ikke se nu her, men nej, du vil have mig ud i en eller anden fælge. Nej, jeg Nå, jo, jo, jo, nej, nej, du nej, nej, er, jeg, jeg, jeg nævner bare, at vi har haft en kogestude på et tidspunkt. Jeg skal ikke nævne hans navn. Vi har haft mange kogestuder. Nå, nu, nu, nu, du hans navn. Og jeg vil sige noget om prinsens vin, som en kok havde sagt. Men det er lige meget. Hvis der står noget om vin på dig, server den ikke. Det er derfor jeg sidder med ansigt på. Hvor okay. meget skal der til vinde for at være dødelig og skal man til sidst en læge efterfølgende? Ikke nødvendigvis. Okay. Æ, og det er ualmindeligt godt, har jeg hørt. Og det Brøndums hotel der laver de her ting og så, er, så spiser vi dem ned på stranden, og der bliver jo godt været i morgen. Men jeg skal lige høre Brøndums hotel, det er vel noget af en bed som vi er lige takket være den kæmpte maden, eller er tid. Søren Frank har fået noget af 87.000 kokkehuer, og så pludselig et de dem igen. Ja, lige præcis. Så og sådan vender pengene rundt fuldstændig uretfærdigt her i livet. Peter, øh, vi skal selvfølgelig undskylde øh, det her interview, og så skal jeg lige høre. Hvor skal undskyld, må man ryge undervejs på turen? Hvad sker der, hvis de er 130 mennesker der er en af dem, der går og ryger på turen? Det må de gerne for min skyld. Sådan noget så blander jeg mig ikke i. Lige præcis. Så er det jo meget, meget enkelt. Hvis man spiser nogenlunde varieret, hvis man ikke spiser for meget fedt, hvis man ikke ryger, hvis man drikker modehålen, og dyrker så har man gjort, hvad man kunne med den viden, vi har i dag. Men at øh, det er menneskeligt at ryge, det, det er okay, det skal jeg ikke blande mig Peter, efter den her meget øh, fantastiske appetitvækker til turen i morgen, er der jo helt sikkert mange, der sidder ud og gerne vil vide når man både må ryge og alt muligt på turen. Men når der er undsolgt 130 billetter, hvad øh, siger du til, hvis man, hvis man lister og lunder efter en meters penge efter den øh, store flok? Ja, det, det er selvfølgelig en mulighed, fordi mm. det undrer mig egentlig også lidt, da jeg ringede her til morgen af i, hvis nu er jeg til Marianne, Marian Mortensen i stedet for, så havde der ligesom, man kunne sige, at der er lige 10 billetter tilbage. Ja, men nu er vi jo ikke et firma, der laver plane. Det er jo Danmarks Hvad ved du selv om, Peter Så selv alt om Og øh, det, som er i det, det er, er bare et sidste spørgsmål, jeg ved mange Også ude ved højtalerne ved at med Hvad er det, man skal huske, Peter Før man indtager midt ind på Brøndhavns Hotel Hvad er det, som man skal huske? Den er ikke på Brøndhavns Hotel, den foregår faktisk på stranden men Hvad det, er, er det, man skal hård... huske, inden man indtager midt ind på stranden Fra Brøndhavns Hotel, hvad man ikke må blive Ved du? Det ved jeg og det ved uh, Bill man skal altid vaske hender, hænder ben og vejr. Det er rigtigt. Det siges. Peter, god tur og fordi du kommer på også god sommer. Tak. Outlandish og man binder også på mund og hånd. Hvis man bor i nærheden af Skane, ja. og hvis man øh, har en imponerende samling, en samling som man er stolt af, eller en samling som man Måske lidt flår over, fordi den er lidt voldsomt stor eller lidt imponerende, så vil vi meget gerne øh, høre fra jer. Vi er på jagt efter samlere. Folk, som samler på noget unikt, på noget specielt. Vi har haft en klokkesamler. Vi har haft en kulpinsamler. Vi har haft en Vi bamse -samler. har haft en bamse-samler i dag. Mm. Vi har brug for flere samlere mm. af, af en eller anden art. Mm. Så hvis du altså bor i nærheden af Skagen eller Skanderborg, hvor vi sender fra Næste uge, så send en mail på vrindsk mm. Og så vil du bare sige tak for i dag i virkeligheden. Mm. I, I eftermiddag. Jeg vil sige, at jeg så uh, Adam uh, Duvohal, som jo er relativt kendt. Ja. Og det han må han sige. Han er blevet sådan noget på det her program, jo. Ja. ja, det er det. Han sidder både i morgen. I morgen. Ja, sige det bare. Kan det kendes. Der kunne det da godt være, at... Det kan jeg ikke afsløre mere, om. Nu siger du spam-bam, og sig det lige igen, altså. Husk, at kl. 15 i eftermiddag, her fra Parkhuset, fra Parkhuset, i Skagen, på Skagen Havn, sender Adam, Bro, Halv, og Mads Vangstrup, Nappstrup, Vang, Det Monkey Business, på... direkte. Vi er tilbage i morgen. Me, uh, me, uh, me, I got... Klokken Kl. Ja. 12.